А почому вони знають, як у Романа сало опинилось? Може, йому батько сам його дав? Волосні з урядником не знали, що їм робити. Їм було жалко Романа. І гидко Дениса слухати. А проте все ж це було злодійство. Допоміг писар. По закону так, коли б син у батька що і взяв, а як батько простить, то й суду нема ніякого. Це правда так. — додав урядник. — А коли так, так що тут казати, — озвався старшина, — це не наше діло, а батькове. Сторож, розв'яжи його. купі з струком розв'язали, бідолаху. Струк тепер вже зовсім прохолов, і сам на себе гнівний був, що у таке встряв. І терешкою було ніякого. Ми всі тут діло бачили і чули, коли що треба буде, то всі будемо свідками. А протоколу нема, на що списувати, вирішив старшина. Ідіть собі з Богом. Спасибі вам, господин старшина, подякував Роман і зараз вийшов з волості. Понурившись, вийшли за ним Струки та Решка, а позаду всіх Денис. Денис гнівався на волосних Голова в його боліла, закривавлене обличчя розпухло, що хвилини нагадувало про Романа. Як він увійшов у свою хату, то там були усі дома. Зінько аж з місця зірвався, побачивши Дениса. Денисе, що це тобі? Не відмовляючи йому, Денис промовив просто до батька. Ото ж ваш синочок наробив. Хто? Роман? — спитав батько. — Знову бились? І з чого ж це? — А з того, що ми, кум Терешко, Струк та я, приймали його з салом байраці. У старого сиваша затремтіли руки. — Та й били його? — Або він нас бив, поки йому руки назад скрутили. — Нащо ж ви йому руки крутили? — Щоб у волосся двести. Шкода тільки, що старшина не схотів холодну посадити. А ти вів його зв'язаного через село волость? А то ж би ніс, чи віз на собі? І відразу усі очі повернулись до старого батька. Він устав білий, увесь тремтячий як лист під вітром, і звів у гору проти Дениса руку. Хаті зробилось так тихо. Мо усі перестали дихати. — Бодай же ти до віку був! Але слово про кльону спинилось на устах у безчасного батька, і він як стояв, упав на стіл головою заплакав старими, тяжкими як камінь, як огонь пекучими сльозами. — Так мене зганьбив! Увесь рід нащасний так зганьбив. Брата не пожалів, хоч би мене старого пожалів. мою стару голову таким соромом, такою ганьбою покрив. І ні слова більше. Тільки чути було, як мати хлипала, стоячи в кутку біля дверей, по зіньковому обличчю котилися. СЛЬОЗИ Частина друга Серед нового товариства Вийшов Роман з волості, повернув знову в город. Ще ніколи він не був такий лютий на брата і на селян, як тепер. Йому бувши вже непростим мужиком, зазнати такої ганьби, такого сорома перед цілим селом. І все через його, через цього клятого Дениса. Якби він його зараз отут серед шляху стрів, задавив би його, розтоптав би, як гадину. Та гарній батько зіньком, потураючи такому хамлетові, як Денис, вони могли б одділити його романа, дати йому що треба. Він би пішов од їх і нічого б тоді не було. А тепер, та всі вони, всі йому за шкуру сала зололи, усі оці мужлаї кляті. Він повернувся до села, що вже поринало в долині, визираючи за горба соломняними покрівельками з білими димарями, розкиданими серед ясно-зелених куб,